Не так жінок, як сумки. Набрали баби торбів, як до Америки. Допоміг завантажити у салон. Щось дзенькнуло, мабуть, пляшки з горілкою. Не питав. Не його справа. Він не митник. Нехай собі самі розбираються. Єдине, щоб у салоні не пили і не курили. Ото його клопіт. Третя адреса новопірці, якого йому щоразу писала Зінуля, була добре знайомою. Ці дві коліжанки – Йому сиділи, мов, тріскавоці. Постійні клієнтки їздять щотижня. Упеклися в п'ячинки, як, як камінь у нирці. Більш прикрого порівняння годі шукати. І він навіть імена пам'ятав, і характери. Наталя мешкає в отому будинку, а Галя навпроти. Але поки вони зберуться, поки спокоються, споживоліти можна. Сто разів їм казано, що більше як п'ять хвилин він чекати не може, а все одно виходить майже по півгодини. Сказати Зінулі, щоб не записували їх більше. Не годиться, бо порожні рейси ганяти – дурна робота. Та ще й підозріло, теж мені бізнес. А їх завжди дві. Курсують часто і завжди з ним. Ще й за багаж платять, бо везуть товар і туди, і звідти. Сьогодні рейс передсвятковий – і так екіпаж неповний, то нічого крутити світом, така твоя хлопча робота. Мусимо трохи зачекати, ці пані завжди довго збираються. Це до тих, що вже влаштувалися у салоні. На вулицю виходити не хотілось. Вітер. Нарешті грюкнули двері одного з під'їздів. Це Наталя. «Привіт, Рома! Он сумки, приймай, а я за галюською». Роман зітхнув. Ну, отак завжди. Ота Галюська, мабуть, іще не прокидалась. Мовчки завантажив торби з товаром, глянув на годинник. Зіна завбачливо відводила на цю непунктуальну парочку 20 хвилин. Та вони спливали сьогодні швидко і безрезультатно. А наступний пасажир, мабуть, вже стоїть на вулиці, вибиває ногами дрібушки, ховається від вітру і тиханько клене. Його, Романа, звичайно, кого ж іще? Не діда ж Мороза. Галюська, дебела молодиця у яскравій пуховій курці на опашки, мабуть, не відчувала холоду, від неї війнуло міцним, здоровим сном, кавою, зубною пастою і ще чимось смачним, ранковим, спокійним. У салоні одразу стало, як удома. Як Роман не поспішав, а останній сьомий пасажир вже встиг виконати свою всю ранкову програму і замерзнути, мав цуцик, у легкій непосезонно шкіряній курці – і витанцювати всі відомі танці, і викурити пачку сигарет, припалюючи одну від іншої. Це останнє найбільш не сподобалось Романові, і з цим клієнтом буде важко. У нас не курять, – обережно зауважив він, коли худорлявий, засмаглий навіть цієї зимової пори мужик, зігнувшись, заходив у салон, а в останнє спрагло затягнувшись і кинувши недопалок до кубки вже задубілих на ранковому морозі. «Не курять? Та пішов ти! кинув водієві крізь зуби мужик, вказавши повну адресу із поштовим індексом із трьох букв, і влаштував своє довге кощаве тіло на вільному сидінні ззаду, там, де брищали на ходу пляшки у торбах. Простяг довгі ноги у прохід. «Я серйозно, у салоні курити не можна», – спробував наполягти на своєму Роман. «А ти б краще приїздив вчасно, б, а то я намерся, як той цуцик!» Продовжував роздавати поштові індекси на всі адреси, знервований чомусь із самого ранку пасажир. «Зараз би сто грам!» «Отак зранку, прощебетала Галюська, відчуваючи свою провину за запізнення!» «Не проблема. Для такого симпатичного мужчини, хоч зранку, хоч в обід, хоч посеред ночі, будь-який каприз, за ваші гроші!» Додала Грайліво, наче випадково притуливши розкішна кругленька коліно до довгої, із самої кістки зробленої ноги. Мужик не був налаштований на жарти. Мабуть, щось у нього скоїлось серйозне. Він записався на рейс учора, останнім. У розмові із Зінулею не дуже добирав слова. Такі ділові мужики зазвичай їздять власними машинами. Мабуть, щось конкретно не склалось, якщо мусить їхати бусом та ще й отак на алярм без багажа перед святом. Позаду залишились ранкові вогні Тернополя. Бусик звично долав кілометри львівської траси, мело, дорога була слизькою, потребувала подвоєної уваги,